ونستعين ونستغفره ونعوذ بالله من شرور ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل ومن يضلل فلا هادي له اشهد الله وحده لا شريك ولا نذير له ولا مثال له واشهد ان محمدا عبده وحبيبه ورسوله اللهم صل على محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد فيا عباد الله Itteku Allah batii'uh Inna Allah ma'al lezine takavval lezine mu muhsinoon Ala inna ahsan al kelami wa ablagam nizam Kelamu Allahi al-Malik al-Aziz il-Allam Kama kala Allahu tabarika wa ta'ala Fee nazmi al-Qur'an Wa idha kuria al-Qur'an Fa istami'u lahu wa ansit'u La'allakum turhamoon Euzbilahi min al-Shaytanir-Rajim Bismillahir-Rahmanir-Rahim Inna din عند Allahi l-Islam Draga i poštovna braćo Islamu, selam aleyko. Evo u ovoj drugoj hudbi u ovom Ramazanu 1433. godine mi ćemo spomenuti nekoliko riječi koje su vezano za ovaj mjesec i objavu Kur'ana u njemu. Kao što znate, svaku noć, vidjeli ste kad završavamo teravi namaz, mu jezi uči šehru ramadan nelezi umzira fihi u Kur'anu وَدَلِّنَ النَّاسَ وَبَيِّنَاتٍ مِّنَ الْهُدَى što znači počeli smo objavljivati Kur'an i Kerim u mjesecu Ramazanu u kojem je uputa i jasan dokaz vaše ukute van furkan i dakle jasna distinkcija između onoga što je dobro i što je loše datira sa onim najvećim najboljim najuvčenstvenijim onim koji sve zna svim upravlja svim vlada I čovjek koji je griješan, koji je neznatan i koji sićušan ima priliku putem Kur'an Kerima da izgovara, da govori i da citira riječi nepogrešivog, savršenog. I to je ono što nas čini posebno sretnjima da u ovom Mbarek mjesecu Ramazanu možemo učiti Kur'an Kerim i svoj jezik koji je, vidite, sićušni mali organ, ali ga možemo upotrijebiti u ovaj veliki da izgovaramo ovaj veliki govor, savršeni govor, kome nema nikakve preinake, nema laži. Laž ne dolazi niti sprijedaniti, straganiti straga, niti desna, niti slijeva, kako Kur'an i Kerim kaže u svojoj plemenitoj knjizi Kur'an i Kerimu. I otuda bi trebali ovaj naš post koji je izvjetno važan i bitan, a u njemu, kao što znate, je objavio Kur'an i Kerim da ga posebno respektiramo i da mu damo ono mjesto kojemu odgovara. Zato se od nas traži da budemo daleko angažiraniji i aktivniji kada je u pitanju samo učenje Kur'ana u ovom ubarek mjesecu Ramazanu, jer Kur'an i donosi one plodove što ne donosi niko, jer je on je napravio taj jedan revolucionarni čin u istoriji čovječanstva nakon objavivanja Kur'an Nije ništa kao prije, sve je posebno. I zato muslimani imaju posebnu čast i zadovoljstvo da mogu učiti tu Allahovu knjigu koja neće biti iskrivljena niti falsificirana sve do sudnjega dana. Sve ostale knjige kao što znate i koje su bile objavljene, one su vremenom doživjele svoj falsifikat. Doživjele su neku prejnjaku zahvaljući ljudima koji nisu čuvali i očuvali Allahovu knjigu i koji su zbog svojih dunjaluških i sitnih interesa i šićara promijenili Allahove Đelešanu ajete. Zato je Allah Đelešanu htio I odredio da ovaj ummet, ummet Muhammed a.s. dakle jedini baštini tu jedinu knjigu koja nema preinake u sebi, koja nema nikakvi falsifikata, nema bilo kakvi izmjena i ona će biti do sudnjega dana. I mi smo ponosli što slijedimo tu knjigu koju možemo da učimo, da čujemo, da slušamo i koja će nam biti uputa kako Allah Čelešanu i kaže i najjasniji argument i dokaz naše prave upute jeste upravo kroz Kur'an i Kerimu. A onaj ko bude učio Kur'an i Kerim, on je jasno musliman. Onaj ko bude slijedi ono što se nalazi u Kur'an Kerimu, on je jasno musliman koji će, ako bo da osjetiti poto onoga dana kada bude za njega Kur'an i Kerim zagovarao, kao što kaže poslanik Ali i Salam, a prenese Ebu Umame al-Bahili radijallahu anhu u jednome hadisu, a bilježi ga ima muslimu u svome poznatom sahihu, dakle hadisi vredostojan, u kome poslanik sallallahu alayhi wa sallam kaže... Ikra ul Kur Učite Kur'an. Fe innehu jehti jaum al qijameti šefi'an li ashabihi. Učite Kur'an jer će on na sudnjem danu doći kao šefačija, zagovaraš za onoga koga bude učio. I zato onaj koga bude učio sigurno se neće kajati, nego naprotiv zadobiće dobit će i dobrote koje jedino Allah želešan mu daje da također u jednom jednostavnom hadijesu poslanik Ali Salaam kaže da će i post i Kur'an zagovarati za čovjek. Mi se upravo nalazimo u barek mjesecu Ramazan. Dakle, ovo je druga već hudba ili džuma u mjesecu Mubarek barek Ramazan. Ovo je, dakle, sa petkom smo počeli, o drugi je petak i ovo je jasan znak da kroz naš post i naš u Ramazan, odnosno učenje Kur'an i Kerima, u njemu možemo zadobiti dva šefače koji će moliti za nas, kao što kaže poslanik Ali Selam postite i učite Kur'an Kerim, jer će i post i Kur'an Kerim zagovarati sutra na sudnjem danu za vas. Pa kaže, post će reći Jarabi, ja sam njega činio gladnim i žednim u toku dana. On je zbog mene gledao i žedan bio. Jarabi, oprosti mu, kada bude Allah Želešanu htio kazniti određene svoje robove, onda će da intervenira, post, a Kur'an i Kerim će isto reći Jarabi, on je zbog mene često najveće ostavljao san, nije spavao. Jarabi oprostim, pa će Allah želešano oprosti svojim robovima koji su postili, koji su učili Kur'an i Kerim, jer su zbog njega to činili, zbog njega to radi. Zbog toga je značajno, domaj mbarek mjesec Ramazan provedemo u aktivnijem i angažiranijem učenju Kur'an i Kerima, a posebno razmišljanju onim riječima koje dolaze. Poslanik, alaih sallam, u jednome haditskog bilježi Imam Buhari, Imam Tirmizi i Ebu Dawud u svojim jednostavnim zbirkama hadisa, kaže, a prenosi Osman ibn Afan, poznati halifa, treći halifa u islamskoj državi, jedan veliki prijatelja i kolega našega poslanika, Mohameda, sallallahu alaih sallam, kaže da je poslanik, alaih sallam, jedne prilike rekao Hajruku mem ta'allamel Kur'ane wa'allamelu. Najbolji odlas je onaj koji uči Kur'an i druge poučava njemu. Zato je dobro ne samo učiti Kur'an i Kerim, nego odmah poučavati druge. Ako neko u porodci zna Kur'an Kerim, treba da pouči onoga drugoga koji ne zna. Da bi na taj način se Kur'an i Kerim širio, da bi se njegovo nur, njegovo svjetlo, njegova repota, njegov rahmet pružao do velike visina i daljina. Jer u Kur'an Kerimu je sadržano sve od naše fizičke je tako, od fizičkog izlečenja eliksira pa sve do tog do, duhovnog dolječenja do, do srca kao što kaže Allah Želešanu u Kur'anu Kerimu: "Onunezbu min al-Kur'an ma huwa shifa'un wa rahmatun lil-mu'minin." Amika objavljujemo u Kur'anu ono što je shifa'un, što je lijek za ljude, wa rahmatun i milost ljudima. Jer yes, sva milost je praktično okupljena u Kur'an i Kerimu, kako za fizičke, tako i za duhovne bolesti. Ako gledamo Kur'an Kerim, sjedimo njegove ajete, pokušamo da realiziramo ono što je Allah Zršano objavio prije 14. stoljeća. Vidjet ćemo ukoliko bi to pokušali realizirati da smo onda neumjereniji, jer Kur'an Kerim traži umjerenost u svemu, u hodu, u govoru u bilo čemu, čak u ibadetima, pa onda i u samom jelom. I kada bi samo slijedili kuranski tekst i ono što je poslanika, ali i sam nam iz kurani kerima, mi bi mnoge bolesti izbrisali, kako jedan hoće da kaže, kada bi se slijedili islamski propisi, kaže, pola bi bolnica bilo zatvoreno, pola ludnica bi morali zatvoriti, pola zatvora bi morali zatvoriti, jer nije bilo potrebe zato što bi ljudi slijedeći Allahove ajete, njegove znakove, njegove propise, postali sasvim moralni, lijepi, korisni u društvu i tako dalje. Pa zbog toga treba pokušati koliko je moguće više u ovom mubarak mjesecu učiti Allahove ajete. Ako ne znamo naravskom, baš čitati u prijevodu da bi nam se Allah želešanu usmilovao jer Kur'an i Kerimu su odgovor, to je uputa, el huda, obejni natim min el huda. I na taj način mi dobijamo dakle potvrdu i garanciju da smo na pravome putu koliko budemo učili Kur'an i A s druge strane opet, on furkan, on odvaja i razvaja dobro zla. Čovjek ne može skrenuti ako uči Kur'an i Kerim. On ne može, on može samo malo poći u neku stranu. Ali čim uči Kur'an i Kerim, on će naići u drugom ajetu već na odgovor. I sada to čitajte, kur'anske ajete posebno, kada učimo na arapskom, prijevod pa ćete vidjeti, tamo ti imaš neku nedomicu, neku dilemu, neku enikmu u životu. Čitaš Kur'an i Kerim i ujednom karir, pavela, havlevala, kugate, illa, billa. Otkud ovo, evo mi odgovora. Odgovor ti je odmah Allah, Kur'an je došao s tim da ljudima daje upustno na ovom svijetu, bude putokaz, da im, im razvoju ono što je zlo do, dobro od zla i zlo od dobra. Tako da mi na taj način jednostavno kroz Kur'an i Kerim koji je nazvani furkan na drugim mjestima, furkan onaj koji odvaja dobro od zla. Ono što je dobro i plenerito, ono što je afirmativno, ono što je destruktivno i ono što, što ne valja. Prema tome, Kur'an i Kerim ne sve odgovara. I zato, ukoliko učimo Kur'an i Kerim, kao kompletan Kur'an i Kerim, vidjet da imat ćemo posebnu naglju, kao što kaže Sufijane Sevri ko provuči Kur'an i Kerim, dođe mu melek i poljubi ga među oči. Eto, melek ga poljubi među oči. Tolika je vrijednost, toliko Allah voli Kur'an i Kerim da pošle Meleka onoga momenta kada ti provučiš Kur'an i Kerim. Dakle, Allahu Allahovu knjigu, Allahu ustavi zakon svemirski, kosmički, zemajski ustav koji Allah poslao da nam bude upustio, da nam bude lijek, da nam bude putokaz na ovome svijetu, da onda Melek priđe da nas poljubi u čelo. Koja je to čas i je počast jednog vjernika da dođe Melek i da ga poljubi u čelo? To je nešto što ne možemo ni zamisliti. Kada upravočimo Kur'an i Kerim. A vidite, ako uzmemo jednu suru pa upravočimo kolika je njena vrijednost. Kako to Allah je posebno i ocijenjuje kao što kaže Enes radi Allahu talanhu. To znate ja sam, Allaho poslanika, ali i salam, kada je da jedan čovjek upitao poslanika Ja Rasulallahi inni uhibbu hadihi surata kulhu vallahu ahad Kaže Allahu poslaniće Ja volim ovu suru kulhu vallahu ahad Volim je. Dakle, učim uči im je stalno i volim اوندايو посланик الرسول قال قال ان حبها ادخلك الجنه توا يوبا برما توي توي سوري تشته اوستو الجنه توا والله ايت واحد كتشي سوره القران الكريم ادخلك الجنه اووچته الله jednu suru koja sadrži čitav akidu iz Kur'ana Kerima kompletno vjerovanje, telehid, monoteizam kompletan je u suri to su najjače riječi koje su tu spomenute zato Ali selam kaže ko hoće da prouči Kur'an je provuči tri puta i time je provučio Kur'an hoće da kaže sažetost Kur'ana rezime Kur'ana je upravo u toj suri jer je to osnova ona je tako osnovna poluga naše akide i našeg vjerovanja Samo jednu suru. I zato je Osman ibn i Mazun, radijallahu talanu, jedan poznati ashar koji je mlad predselio na Ahireb. I volio je poslanika al-Islam i volio je Kur'an. Ali i posleno volio ovu suru. I nikada nije završio nijedan namaz da tu suru nije proučio u namazu. Od tog momenta kad se proštao o njemu, nikada više nisam završio nijedan namaz da nisam u suru proučio u namazu. Bilo na sunnetima farzima ili na sun sunnetima, nije bitno. Ali nijedan namaz mi nije prošao već možda 10 15 godina, a da nisam proučio na njemu suru Kulhu vallahu Iz ljubavi prema toj suri, kako je i poslanik, ali i slan, rekao ovom čovju kako prnose jenes, ona će te uvesti u džennet. Pa neće lalala dati da nas ona uvede u džennet, zato što je volimo. Pa osmaninimazun radi Allahu talanu, to je poznat jasa koji je bio pobožan, koji je bio utekijan. On je čovjek tražio da se ne ženi, da može što više da posvijeti se islamu. Pa mu je Ali Islam rekao ne, ne može, ženi se. Tražio je da se ne ženi. Dakle, toliko je, vjeru, toliko je želio da se žetuje za vjerom, da je htio da živi u celibatu. Međutim, poslanik Ali Islam rekao ne. Ako to da tebi idroći će to tražiti, ne. Nego, ženi se, jer ti si duran da se oženiš, a i dalje ostani u ibadetu. I on je oženio se i bio u ibadetu volio ovu suru, učio je na svakom namazu. Kad je preselio na Ahire, poslanika, ali je došao sa Sama na dženazu. I kažu, nikada poslanika, ali i nisu vidjeli kao tada. Toliko je vodio računa gdje će da stane na dženazi. I stalo kad staje sa nogom, osjećaju kao da bira tlo, gdje će da stane. Pa im bilo čudno, nikada poslanika, ali i tako ne ide. Uvijek idemo normalno, žustro, fino. Međutim, sada polahko nogu staje i gleda gdje će je staviti na Pa nakon dženazije pitaju Allahu poslaniće što si onako postupao, nikada nisi ovako se kretao ni na niti bilo gdje u putu, na putovanju. A on kaže, dženazije Osmana ibn Mazmuna radi Allahu talanin, kaže pristvolo je 70.000 meleka. 70.000 meleka. Pa kad mi bojao sam se ka stajem da nestane nekog od meleka da ga ne očetlju, zato sam birao uvijek mjesto, Gdje ću da stane? Pa da pitaju, a zašto Allah poslaniće njegove dženazi pristula 70.000 meleka? A on kaže, zato što je volio suru, kulhu vallahu suru ihlas, i stalno je učio na svakom namazu. Vidite. Jedna sura, tri ajeta. A šta je sa oni 66666 ajeta kada je učimo? Koja vrijednost? Ko nam to može drugi dati? Osim Allah uzvišeni. Njegova ljepota, njegova dobrota, njegov fadile, njegov rahmet. Pa zanimaj šta volje nego raznanu se predati svome gospodaru, pustiti se, učiti Kur'ani Kerim onoliko koliko znamo, usavršavati se koliko možemo, tako da I zato ovo te računa. Poslanika ali se prijeti također onome koji nuči Kur'ani Kerim. Innel lezi lejse fi dževfi hi šeynumin al Kur'ani. Kelbeytil Harim, kaže poslanika alaihissalamu haditskog obilježi, imam tirmizi i ocenjuju ga kao dobru predaju da poslanik alaihissalam kaže, a to prenosi Abdullah ibn Abbas radijallahu ta'ala numa, kaže se, onaj čovjek koji nema ništa od Kur'ana u sebi, Kelbeytil Harim, on je kao trošna, kao razvaljena porušena kuća. Eto takavim, onaj koji nema ništa Kur'ana u sebi. Zato je lijepo da znamo, hoćete da kaže, ne pamti ništa iz Kur'ana. Možemo bar ove kratke sure, naučimo to pravilno lijepo, zamolimo nekoga da nas nauče, da nas povuči, kada klanjamo da znamo, kada idemo negdje da ih proučimo, da poslumno vidite ove sure, sve su vrijedne, ali opet Allah je neki izdvojio pod svojim nekim karakteristikama, kao što je Ajet naju da brani Ajetu, kusi u Kur'an Kerimu, zato ga mi na svakog namaza učimo, pa onda kaže poslanika, ali je salam, kući taj Ajet, pa umre taj dan, on, ona onaj, samo između smrti i njega dijeli ga, samo smrt ga dijeli u dženetu. Smrt ga dijeli u dženetu. Jer to su svjetske istine najveće rečene u tom ajetu, u ovoj suri, u ovom ajetu. Zato čovjek ne može da provuči, čita o suru, ona je tako, kuluhu vallaha, uči nešto što je dobro i što je kvalitetno, kao što kaže Adreti Alija, kaže, toliko sam znao o fatihi, da sam mogao napisati... Kad je toliko knjiga i spisa da ne bi mogla sedamdeset konja i magaradi da nosi, samo u suri El-Fatiha, to su ljudi koji su dubili u Kur'an i Kerim, koji, Kur koji su voljeli Kur'an, kojima je Allah otvorio, je li tako, otvorio vidike i u hrizonte njihovog svatan je zato odreti ali ja kaže, ništa ja nisam više ne učio od poslanika ali i selam nego drugi nego mi Allah otvorio vidike, dakle, bavim se islamom, volim islam, želim da potumačim nešto, pa mi Allah otvara stanu nove vidike, tako i ovdje, vidite, kaže, onaj, mogao bi toliko, dakle, imao znanja, toliko imao kapaciteta, toliko imao informacija o suri Fatih, da napišem, kad je toliko knjiga i toliko spisa, nam je trebalo 70 konja i 70 deva da je nosi. To je ljepota islama, a ona se otvara onima koji se predaju Allahu. I zato Abdullah ibn Abbas radijallahu ta'ala veoma poznati ashab nas Abdullah ibn Mas'ud Abdullah ibn Mas'ud radijallahu ta'ala koji je bio jedan od prvih čitača Kur'ana Kerima od koga su mnogi kiraet uzmali koji je dobro uči Kur'an Kerim čak je, ali i selam volio da on uči Kur'an i u Bey i on, ion po pa jednoj prilici rekao Abdullah ibn Mas'ud radijallahu ta'ala učim Kur'an on um, kaže ja rasulullah kako da ja te učim Kur'an a tebi objavna ja da te učim kaže ja, uči jer ja volim da čujem i drugoga kada uči Pa je on učio, a poslanika Ali Islana je plakal. Jer je doživljavao taj Kur'an i Kerim. Ikreva ibn je Bidžehl, to je sin najvećeg neprijatelja Islama je Bidžehla. Ali na kraju Islama, 630. godine, samo dvije godine prije smrti poslanika, Ali selam primio Islam. Ali je poslao Bidžah i borat na lahom putu, zavolio vjeru. A bio li te sin najvećeg neprijatelja Islama? Ali toliko je zavolio je vjeru da je pao kao šehid u bici na na, na Jermuku. Pa u kao šehin, svoj je 60. I, ne znam, prvoj ili trećoj godine. Toliko je volio Kur'an i Kerim kada bi otvorio Musah i htio da uči, pao bi u vijest. I rekao je, ovo je govor moga gospodara. Tako ja, sviću šarob, kako da ja učim Allahovu kim? Kako da ja sad izgovaram najsavršenije riječi? Pa to je Allah dopustio. Toliko je bio usjećan, zadovoljan, toliko je ušao u to da je on se ono svijestio i kar je često mi se ono svijestio prije učenja Kur'ani Kerima. Toliko je molio Allah u knjigu, toliko mu je bilo čas da može da uči Allahovu knjigu. A vidite, mi prolazimo pored naših Kur'ani Kerima, pored naših mushafa, hoćemo li ga kada otvoriti, neće voli i zato pokušajmo, trudimo se, nešto je moguće više, proučimo, pročitamo Kur'ani Kerima, poslano u ovom mjesecu, jer Allah zovešanost je Kur'ani Kerima biže ovaj umet, A spuštaju, koliko ga ne budu učili, kao što prenosi Omer ibn al-Khatab radi Allahu Te'al'anu gdje poslanik, alaihissalam, kaže inne kaže inne jerfev biha del kitabi akvamen vajedav bihi aharim Hadis koji je dosna koga prenosi ima muslim svome ome Kaže Allah sa ovom knjigom, sa Kur'an i Kerimom uzlije neke narode, a neke je ponižava. Pa ona ko uzme Kur'an i Kerim izpred sebe, On ga vodi u blagodat, u ljepotu, u tekadum, u prosperitet, u napredak i progres. A onaj ko ga stavi iza leđa, to je Allah vrijeđa i on će ga sigurno gurniti u džernemsku vatru. Ne stavljajte Kur'an iza leđa, nego Kur'an ispred sebe. Kur'an i Kerim treba da bude i naša pokretačka snaga da ju učimo što je moguće više za svoj život, za svoje planove, za svoj rad, za svoj napredak. To je Kur'an Kerim, zato je i došao. Ovaj Kur'an al-Kerim nažalost postao neka mrtvačka snaga koju mi učimo samo mrtvima iako nije njima zabranjeno da učimo, ali najmanje njima treba da učimo najviše da učimo živima i ono mi što mi treba da pronešemo iz Kur'ana al a ne da učimo samo mrtvima da stalno gledamo unazad. Kur'an al-Kerim je došao da otvori vidike, polom da što ne znamo i Allah sve zna. Zato nam je kroz Kur'an al-Kerim otvorio vidike, dao takve ajete da znamo ono što je bilo, ono što bi bilo i ono što će sutra biti. Prema tome, u je znanje, što kaže Abdullah ibn Mesud radi Allahu talamu, u njemu je znanje svih generacija prije i poslije koje će doći. Kompletno znanje je saznano u Quran Karimu. Ali što mi ne čitamo, što ga ne učimo, što ga ne zvučavamo, što ga ne komentiramo, kao što rekuva Zreti Alija, da iz jedne fatije izvadimo toliko knjiga da treba sa nebesi deva i konja da nose, to je naš problem, nije problem ni ti Quran i Karima, nije problem ti prvi generacija muslimana. I zato molim Allaha, žalšanu, da nam dao moć, volje i snage, da njegov, njegovu knjigu uzmemo kao svog putovolju, kao vodiča, jer je to knjiga koju Allah objavio preko svoga miljenika i poslanika, Mohameda, da nama ukaže na pravi put, da nam odredi granice, da nam odredi smjernice, da nam pokaže odredjene instrukcije kako ćemo da živimo, radimo i gradimo na ovom svijetu i jedino sa Kur'anike Rimo možemo postići, slabu veličinu onoga što su postigle prve generacije beskonanike Rima, mi smo uvijek Na rijepu događaja, kao što to vidimo i dan danas, da bez pravog, ispravnog, kvalitetnog učenja, proučavanja, izučavanja i analiziranja Kur'anike nima, ne možemo biti ni blizu, vidite, vrha ovog svjetskog, jel tako, takmičenja u kome se mi uvijek nalazimo negdje u prikrajku, samo zahvaljujući tome što to nemamo, šta da drugi imaju, gdje bi oni bili? Oni bez Kur'ana prednjače prednjamače. Ta bi bilo da imaju Kur'an, onaj kao svoj vodič, gdje bi bili? jer tome mi imamo ono što oni imaju, možemo postići ono što oni postignu, oni nemaju ono što mi imamo, dakle nešto što nas moće, može dignuti iz te savršene velike visine i upravo kroz Kur'an Kerim i naš post mi doživljavamo te posebne visine u koje možemo da uplovimo samo zahvaljujući i našem Kur'anu i našem postopom, molim Allah, želešanu da ukaguli naše ibadete, da nam drne snage i moći da slijedi u njegovom Kur'an i Kerim i da ovaj Ramazan šerif ispostimo na najbolji mogući način uz meditiranje i razmišljanje o Kur'an Kerimu i pokušaju naše primjene Kur'an i Kerima i molimo ga da sačuva i nas i našu djecu, da sačuva našu braću u Siriji, u Palestini i svim drugim mjestima gdje se nevina ne krv prosipa, da i sačuva od iskušenja koje ne mogu podnijeti i da uputi umet Mohameda na prave staze koji je slaviti jedino njegov Kur'an i Kerim i sve ono što je Allah džele sala hamu Kur'an i Kerim odredio kauli hazavas ta qurul ali velkum wa sallallahu ala